Zarándokút a Római Levélen keresztül. Ötödik rész. Most elkezdjük tanulmányozni az ötödik szakaszát annak a Zarándokútnak, amely a Római Levél nyolcadik fejezetében ér célbe. Már nagyon sok kérdést érintettünk, de még sok meglehetősen nehéz terület vár ránk, mielőtt célunkat elérhetnénk. Az előző alkalmunkon megvizsgáltuk, hogy Isten milyen megoldást kínál az ember problémájára. Itt fejeződik be a harmadik fejezet. Eddig a pontig Pál kizárólag a probléma kifejtésével foglalkozik, és ez a probléma egyre intenzívebbé válik. De a harmadik rész utolsó szakaszában, 20. versnél, pár részletezi Isten végleges, teljes, mindenre kiterjedő áldozatát, amely az elérhető, az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatába és kiontott vérébe vetett hitáltal. A mostani és a következő alkalom során a romai levél negyedik részével foglalkozunk. A negyedik részben Pál lényegében Izrael két nagy ősatjával foglalkozik, Ábrahámmal és Dáviddal, és az ige alapján bebizonyítja, hogy egyikük sem cselekedetek, hanem hitáltal igazolt meg. Alapvetően Ábrahámra összpontosít, aki minden hívő atya, de Dávid Zsoltárából is idéz. Most elolvassuk a negyedik rész, első öt versét. Mit mondunk tehát? Mit ért el Abraham, ami a ősatyánk a saját erejéből? Ez egy nagyon fontos kérdés valamennyiünk számára, akik, akár zsidók vagyunk, akár pogányok. Milyen módon igazolt meg Ábrahám Isten előtt? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábraham az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az Isten telent, annak a hite számít igazságnak. Ez az Ószövetség egyik legfontosabb igazsakasza. Egy Mózes, 15. rész, 6. vers. Mivel ez annyira fontos, keressük meg, és olvassuk el. Abraham éppen lefolytatott egy beszélgetést az Úrral, arról a tényről, hogy az Úr neki tett egy hatalmas ígéretet, hogy az utódai annyian lesznek, mint az ég csillagai, csak éppen nem volt fia. Az ígéret a beszélgetés után következik. 1 Mózes 15, 5. és 6. vers. Az Úr kivitte Ábrahámot, és ezt mondta: tekints fel mostan az égre. Nyilvánvalóan éjszaka volt, és számlád meg a csillagokat ha tudod, és így szólt. Vagyis Isten ezt mondta Ábrahamnak, így lesz a te magod. Ez volt az ígéret, a megjegyzés pedig így szólt, Ábraham hitt az Istennek, és az Úr Ábrahámot igaznak tekintette. Ábrahamnak ekkor a hitén kívül egyáltalán nem volt semmije. Pál és Jakab is a levelében rámutat arra, hogy Ábrahám ilyen módon igazult meg. Nem kiérdemelte, nem a cselekedetei alapján kapta meg, hanem a hite alapján tulajdonította neki Isten. És Pál azt mondja, visszatérve a római levél negyedik részének ötödik verséhez, aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ez egy nagyon erőteljes igevers, mert rámutat arra, hogy ha valaki el akarja nyerni a megigazolást hitáltal Istentől, akkor ugyanúgy kell tennie, mint Ábrahám, mert nincs más mód. Mi az első lépés, amit meg kell tenned? Egy pillanatra nézzétek meg az ötödik verset. Mi az első lépés, amit meg kell tenned? Hagyja be mindent. Úgy van. Aki pedig nem fáradozik. Abba kell hagynod mindent, amit teszel, annak érdekében, hogy elnyert Isten kegyét, és csak annyit kell tenned, hogy hiszel. Ez Abraham mintája és példája. Ekkor Isten igazságnak tekintette Ábraham hitét. Ez azt jelenti, hogy Ábraham ezután soha nem követett el semmilyen hibát? Nagyon örülök annak, hogy ez nem így van, mert ez nagyon nehéz helyzetbe hozott volna minket. Ha elolvasok a következő fejezeteket, akkor látjuk, hogy Ábraham nagyon súlyos hibákat követett el. A 16. részben arról olvasunk, hogy Sárával együtt, Kivitte, kivette Isten kezéből a kezdeményezést, mert úgy döntöttek, hogy akarnak egy gyermeket hágártól. Szeretnék rámutatni arra, hogy ha hitben járunk, akkor soha nem vehetjük a kezünkbe a kezdeményezést. Ez egy fontos alapelv. Az kezdeményezésnek mindig Istentől kell erednie. Ez a Jézusi minda a, aki ezt mondja, a fiú csak azt teszi, amiről látja, hogy az atya is teszi. Ha hitben akarunk járni, akkor csak egyetlen biztos alapja van annak. Mindig Istentől jön a kezdeményezés. Ha azt teszik, amit Ábraham is tett, és kivesszük Isten kezéből a kezdeményezést, akkor bajba kerülünk. Azután a huszadik fejezetben Ábraham hazudott Sáráról, és hagyta, hogy elvigyék egy pogány király háremébe. Ez nem igazán helyes magatartás. Hány feleség örülne annak, ha a férje ezt nem névele? Azt olvasjuk, hogy Sára a feleségek mintaképe volt, nem tiltakozott, hanem engedelmeskedett, és ez nagyon figyelemreméltó engedelmeskedett hitáltal, és Isten közbelépett. Szeretnék rámutatni arra, hogy Isten nem helyeselte Ábrahám viselkedésében ezt a két dolgot, de az ő hitét továbbra is igazságként tulajdonították neki. Tulajdonította neki. Ez rendkívül fontos a mai mi számunkra. Mert abban a pillanatban, amikor valóban ráhelyezzük a hitünket Jézus engesztelő áldozatára, amelyet bemutatott nekünk, és hiszünk a hitnek ebben az alapjában, akkor Isten igazságot tulajdonít nekünk. Igaznak tekint minket. Ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem követünk el hibákat. Hányan tudtak ezzel egyet érteni? Hála legyen Istennek, amiért az ige nem mondja azt, hogy ettől kezdve tökéletesek vagyunk. Hanem azt mondja, hogy a mi hitünket Isten továbbra is igazságként, igazságként tulajdonítja nekünk mindaddig, amíg hiszünk. A valós veszély abban van, ha feladjuk a hitünket. Szeretnék elolvasni egy szakaszt Lukács evangéliumának 22. részéből, amely rendkívül fontos a számomra. A helyszín az utolsó vacsora. Jézus figyelmezteti a tanítványait, hogy fogják őt árulni, elfutnak és elhagyják őt. Simon Péter különösen, de valamennyien ugyanazt mondják. Ez soha nem történhet meg. Uram, a 31. és 32. versben Jézus ezt mondja Péternek. Simon, Simon, íme a sátán kikelt titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Figyelemre méltó még A jelek szerint a sátán odament Istenhez, és ezt mondta. "Ad ide nekem ezeket az apostolokat. Szét akarom válogatni a jót és a rosszat. Az angol fordítás nem így szól, de a görög ezt mondja hogy megröstáljon titeket a mint a búzát. Utána ezt mondja a kifejezetten Péternek, imádkoztam érted, Péter, egyes számban. Imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Engem az fogott meg a történetben, hogy Jézus nem azért imádkozott, hogy Péter ne tagadja meg őt. Ilyen körülmények között elkerülhetetlen volt, hogy Péter megtagadja őt. Figyelembe véve Péter jellemét és azt a rettenetes erői támadást, a sötétségnek azt az erejét, amely hamarosan megnyilvánult, elkerülhetetlen volt, hogy Péter megtagadja Jézust. Jézus realista volt. Ő mindig is az, és én ennek nagyon örülök. Nem mondott el egy csodálatos imádságokat azért, hogy Péter ne tagadja meg őt hanem miért imádkozott? Ezt mondja, imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Péter, te elkövetsz egy szörnyű hibát, borzasztóan meg fogsz szégyenülni. Úgy érzed majd, hogy a gödör legalább kerültél, de ne add fel. Ha ragaszkodsz a hithez, akkor én átvezetlek mindenre. És a későbbi események igazolták. Jézus szavait. Ezt szeretném mondani mindenkinek. Lehet, hogy rendkívüli próbák várnak rátok. Olyan kísértések, amelyekre nem is gondoltok. És eljöhet az a pont, amikor úgy érzitek, hogy elárultátok Istent, borzasztó mély ponton vagytok. Most mit tegyek? Én megmondom, mit tehetsz. Ragaszkodj a hitedhez. Ne add fel a hitedet, mert Isten átvezettéged mindenen, ha nem adod fel a hitedet. Ez az egyetlen olyan hiba, amelyet nem szabad elkövetned. Tehát annak ellenére, hogy őszintén hiszünk Jézusban, és elfogadjuk azt az igazságot, amelyet Isten felkínál nekünk ennek a hitnek az alapján, testvéreim, nincs arra semmi garancia, hogy nem követünk el hibákat. Nincs garancia arra, hogy nem fogunk bajba kerülni, vagy kudarcot vallani. Nekem legalábbis nincs erre garanciám Istentől. Ma itt prédikálok, holnap elmegyek, és beleeshetek a sátánnak ugyanabba a csapdájába, ha nem vigyázok. Te Isten ki fog emelni egyetlen feltétel lel, ha továbbra is hiszek. Ez annyira fontos. Sok kérdésre válaszolt, ami felmerült bennem ugyanis láttam saját magamat, látok más keresztényeket, sajnálatos vagy még annál is rosszabb dolgokat tesznek, de Isten ezt mondja, mindaddig, amíg hiszel, a te hitedet igazságnak tekintem. És ennek alapján átvezetlek téged mindenen. Lehet, hogy nem tudod hogyan, talán lehetetlennek tartod a helyzetet, de ne add fel a hitedet. Nem tudom, van-e itt valaki, aki már azon a ponton van, hogy feladja. Már csak nem erejének a végére ért. Kérlek neted. Szeretnék imádkozni érted. Késztetést érzek arra, hogy ezt tegyem. Csak csendben emeld fel a kezed, ha már a kétségbeesésnek ezen a pontján vagy. Isten áldjon meg téged. Ezt az imát érted, mondom el most testvérem. Úr Jézus, hisszük, hogy velünk is úgy bánsz, ahogyan Péterrel tetted. Hisszük, hogy ugyanazt teszed velünk. Talán csalódtál bennünk, mert kudarcot vallottunk, a gödör fenekén vagyunk. De, Uram, imádkozom azért, azokért, akik felemelték a kezüket, hogy a hitük el ne fogyatkozzék. Jézus, hiszem, hogy ma este ugyanazt teszem, amit Te is tettél Péterrel. Imádkozom, hogy a hitük el ne fogyatkozzék. Amen. Amen. Most térjünk vissza a 6. 7. és 8. vershez. Pál itt Dávidról beszél. Ezt mondja, Dávid is beszél arról az áldásról, amely leszáll arra az emberre, akinek az Úr igazságot tulajdonít, cselekedeteitől függetlenül. Ez a 32. Zsoltár a versek. Boldog az, akinek hamisága megbocsátatott, védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Figyeljétek meg, mit mond Dávid. Ez az áldás három dolgot tartalmaz, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett, és akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a negatív oldala annak, amit az, amikor az Úr igazságot tulajdonít nekünk. Igaznak tekint bennünket, és már nem tulajdonít nekünk bűnt. Pál ezután ismét visszatér Ábrahámhoz, miután egy kis kitérődte Dávidhoz, és a körülmetéléssel kapcsolatos, nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, vagyis, hogy Ábrahámnak körül kellett-e metélkednie ahhoz, hogy Isten az ő hitét igazságként tulajdonítsa neki. Mert ez egy megkerülhetetlen kérdés azok számára, akik zsidó háttérből származnak. De Pál túlmegy ezen, mert vannak más külsődleges rendelkezések is. Sokan összehasonlítják a kerességet a körülmetéléssel, de én azt hiszem, hogy ennek az összehasonlításnak vannak korlátai. De... Felteheti valaki ezt a kérdést. Az én hitem alapján igaz lehetek-e, mielőtt megkeresztelkedem? A válaszom az, hogy igen, ha őszintén hiszel, és az a szándékod, hogy engedelmeskedsz, akkor a hitedet Isten igazságként tulajdonítja neked az első pillanattól kezdve, amikor elkezdesz hinni. Ezt követően hitem szerint a keresség bizonyos értelemben olyan, mint egy pecsét azon az igazságon, amelyet, amely hitáltal már a tiéd. Tudjátok, Jézus és János keressége nem azonos, nem tudom, ezt már felismertétek-e, azok, akiket János megkeresztelt, azért keresztelkedtek meg, mert bűnösök voltak és megvallották bűneiket. De a Jézus kereszsége azt fejezi ki, hogy azonosulnak Jézus eltemetésével és feltámadásával, és azért keresztelkednek meg, mert megigazultak. Ez megigazolások beteljesedése. Jézus azért keresztelkedett meg, mert te akart tölteni minden igazságot. És amikor te meg én megigazolunk az őben való hitáltal, akkor beteljesítjük, teljesítesszük megigazulásunkat a keresség külső teteivel. Most nézzük meg, mit mond erről Pál a 9. festől. Most tehát ez a boldogság csak a körülmetélteknek szól, vagy a körülmetéletleneknek is. Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahámnak tulajdonítatott a hít igazságul. De milyen állapotában tulajdonítatott neki? Körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Ez egy rendkívül fontos szempont. Ábrahám csak az 1 Mózes 17-ben metélkedett körül. Az ő hite már az egymózes 15-ben igazságként tulajdoníttatott neki, és a két esemény között nagyon sok idő eltelt. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéről kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek. Atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. A lényeg tehát itt az, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy sok-sok nemzet atya lesz, nem csak egyetlen nemzet, Izrael atya, hanem minden nemzet adja. Ha eljön az ideje, akkor a föld minden nemzete Ábrahám szellemi leszármazottjává válik, az Ábrahám magvába, az Úr Jézusba vetett hitáltal. Isten ezt az ígéretet tette Ábrahámnak. És nem kellett körülmetélkednie ahhoz, hogy megkapja az ígéretet, hanem az ígéretet még körülmetéletlen állapotában kapta. És az a fontosít, hogy Isten egyértelművé akarta tenni azoknak, akik követik őt, vagyis neked és nekem, és nem vagyok, én nem vagyok zsidó, hogy nem kell körülmetélkednünk ahhoz, hogy Ábrahám leszármazottavá váljunk. Kizárólag hitáltal vagyunk Ábrahám leszármazottai, amint Isten Ábrahám hitét igazságnak tulajdonította, a mi hitünket is igazságnak tulajdonítja nekünk. És így Ábrahám két különféle ember atyává vált. Először is azoknak, akik körülmetélkednek hitük alapján. És ne felejtsétek el, hogy hit nélkül a körülmetélkedésnek nincs semmi haszna. A fontos, döntő tény itt is a hit. Aztán azoknak is az atyává vált, akik úgy gyakorolják a hitüket, mint Ábrahám is tette, körülmetélkedés nélkül, vagyis minden nem zsidó származású hívőnek az atyává vált. Ilyen módon Isten igérete, amelyet Ábrahámnak tett, beteljesült még a körülmetélkedés bevezetése előtt. Utána Pál azt mondja Ábrahámról, hogy ő a körülmetélkedés atya, nem azoké, akik egyszerűen körülmetélkednek, hanem azoké, akik követik a hitnek ugyanazokat a lépéseit, mint amelyeket atyánk Abraham megtett még körülmetéletlenül. Tehát a zsidók számára nem elég csak körülmetélkedniük ahhoz, hogy Abraham leszármazottai legyenek. Senki sem lehet Ábraham igazi leszármazottja, ha nem járja a be a hitnek ugyanazt az útját, mint Ábraham. A legfontosabb feltétel, a hit. Isten két különféle módon érje el az embereket. Vagy a körülmetélkedésen keresztül, annak a hitnek az alapján, amely arra késztette őket, hogy körülmetélkedjenek, és eléri a körülmetéletleneket, vagyis alapvetően az emberiség többi részét, anélkül, hogy megkövetelné tőlük a körülmetélkedést hitük alapján. Így alakult ki az Ábrahám szerinti minta. És mivel valamennyien Ábrahám leszármazottai vagyunk az ige szerint, a Jézus Krisztusba, Ábraham magvába vetett hitáltal, ez különösen fontos a számunkra. Ezért nem egyszerűen a körülmetélkedés kérdésével kell szembenéznünk. Teljesen egyértelmű a számunkra, hogy egyedül a hit tesz minket Isten fiaivá és Ábrahám fiaivá, és hogy ez a hit nem függ semmiféle külsődleges rendelkezéstől. Ez valóban alapvető kérdés. Kizárólag hit által nyerünk üdvösséget. Nem hit plusz valami más, és mindig nagyon vigyázzatok azokkal az emberekkel, akik valamit hozzá akarnak tenni a hithez. Akik megkövetelnek valami más feltételt a hit mellett. Ez ige ellenes tanítás. Az egyetlen feltétele annak, hogy valaki Ábrahám leszármazottjává váljon a hit, Isten ezt fogja felmérni, erről a feltételről nem mond le. Lehetnek közöttünk területi különbségek, Isten tudomásul vesz sok egyedi vonást, nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy népének minden tagja egyformán nézzen ki, ugyanúgy viselkedjen, hogy egyetlen mindenhoz alkalmazkodjon. Valóban hiszem, hogy Isten élvezi a sokféleséget. Illetve csak annyit mondhatok, hogy én nagyon élvezem. Az elmúlt sok év alatt abban a kiváltságban lehetett részem, hogy nagyon sok országban megfordulhattam, nagyon sokféle ember között, akik sokféle kulturális és vallási háttérből származtak, és higgyétek el, nagyon unalmasnak találnám, ha csak egyféle emberek lennének, akik azonos módon öltözködnek, azonos lenne a színük és a megjelenésük, egyformán beszélnének, ezt elviselhetetlennek tartanám. Valószínűleg vannak, akik tudják, hogy én más értelemben is Ábrahám követője vagyok. Van kilenc nevelt lányom, ezt már sokan tudjátok. A családom olyan, akár az Egyesült Nemzetek. Van ha csidó, egy arab, egy angol, és egy afrikai. De valamennyien Abraham leszármazottai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ez a kulcskérdés. Úgy érzem, az Úr arra késztett, hogy még egyszer hangsúlyozzam ki a hit elengedhetetlen fontosságát. El akarom mondani nektek, amit Jézus mondott. Imádkozom, értetek, hogy a ti hitetek el ne fogyatkozzék, mert ez az Istenhez való tartozás alapvető követelménye. Így lehet valaki, Abraham gyermeke. Most menjünk egy kicsit tovább, mert nem fogjuk tudni befejezni ezt az alkalmat. Pál azt mondja a 12. versben, hogy Ábraham a körülmetélkedés adja azoknak, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk, Ábraham körülmetéletlenül tanúsított hitének. Ábraham tehát nem csak egy személy, hanem egy minta. Előre ment, utat készített, Megtett bizonyos lépéseket, és ha valaki valóban az ő követője akar lenni, akkor ezen az úton kell járnia. Követnie kell a lépteit. Szeretném röviden felsorolni Ábrahám lépéseit, aztán a következő alkalmon részletesebben is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De a vázlatban ott van ez a felsorolás, ha még nálatok van. Tehát azt mondja, hogy Ábrahám öt dolgot tett, hitáltal elfogadta Isten ígéretét minden bizonyíték nélkül. Másodszor felismerte, hogy önmagában képtelen arra, hogy létrehozza azt, amit Isten megígért, ingadozás nélkül az ígéretre összpontosított, és ezt Isten igazságként tulajdonította neki, és ennek eredményeként ő és Sára természetfeletti életet kapott a testébe, és ilyen módon beteljesült az ígéret, és Isten dicsőségben részesült. Ezek tehát atyánk, Ábrahám hitének lépései. Első lépés. Ingadozás nélkül elfogadta Isten ígéretét, és nem kért semmiféle bizonyítékot. Második lépés. Felismerte, hogy önmagában képtelen arra, hogy létrehozza azt, amit Isten megígért. Harmadik lépés. Ingadozás nélkül az ígéretre összpontosított, és ezt Isten igazságként tulajdonította neki. Negyedik lépés, Isten beavatkozásának eredményeként, ő Isára természetfeletti életet kapott a testébe. ötödik lépés beteljesült az ígéret, és Isten dicsőségben részesült. Ezt hagyta ránk Ábrahám mintaként. Ez a hitnek az az ösvénye, amelyet valamennyiünk számára előkészített. Nem valami külsődleges rendelkezés, hanem az egész életen át tartó hitben járás, követve Ábrahám lábnyomát. Azt kell tennünk, amit Ábrahám tett. El kell fogadnunk Isten ígéretét úgy, ahogyan az ígéretet megteszi. Fel kell ismernünk, hogy önmagunkban nem vagyunk képesek létrehozni azt, amit Isten megígért nekünk. Az ígéretre kell összpontosítanunk, nem a saját képességeinkre, vagy azok hiányára. És akkor elnyerjük Isten természet feletti kegyelmét és erejét, amelyet Isten kiáraszt az életünkbe a hitünk által, és ilyen módon beteljesül Isten ígérete az életünkben. A következő alkalom során azzal a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy be kell-e vezetni a törvényt annak érdekében, hogy Ábrahám elnyerje az ígéretet. Amint látjátok, a törvény kérdése alapvető jelentőségű a római levélben. Majd sor kerül a hetedik részre is, amely azzal foglalkozik, hogy miért adta Isten a törvényt, és mi hogyan nyerhetjük el mindazt, amiről Isten gondoskodott a számunkra a törvényen keresztül. A következő alkalmon folytatjuk Abraham példaképének tanulmányozását. Most folytatjuk a római levél negyedik részének tanulmányozását. Az előző alkalom során elolvastuk a fejezet első felét, amely megállapítja azt a tényt, hogy Izrael két nagy atya, Ábrahám és Dávid, egyaránt hite alapján, nem pedig cselekedetei alapján igazolt meg Isten előtt. Pál elsősorban Ábrahámra összpontosítja figyelmét, és a fejezet további részében azzal a tényel foglalkozik, hogy Isten kizárólag azért tekintette igaznak Ábrahámot, mert hitt, és Ábrahámnak ezért semmi más nem kellett tennie. Amikor eljött az ideje sok évvel később, akkor igazságának pecsétjeként kapta a körülmetélkedést, amely igazságot hitáltal már elnyelt, de megigazolásának alapja a hit volt, nem a körülmetélkedés. Ilyen módon Abraham minden későbbi hívő atya és mindenképe lehetett. A zsidó származású hívőknek is, akiknél a körülmetélkedés a hit kifejeződése, mert a körülmetélkedés nem pótolja a hitet, és azoknak is, akiknek nem kell körülmetélkedniük a hitük kifejezéseként, vagyis a pogány háttérből származó hívőknek is, az atya lett. Ilyen módon tehát Abraham két különféle embercsoport atya lett. De egy valami közös bennük, ami a hit. Úgy van. A zsidók esetében a hit a körülmetélkedésben fejeződik ki. A nem zsidók esetében nincs szükség a körülmetélkedésre a hit kifejezéséhez. Utána Pál elmondja, amint ezt a múltkor kifejtettem, de még egyszer szeretnék erre visszatérni. Az a hit, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy Ábrahám fiai és leányai lehessünk, abban fejeződik ki, hogy Ábrahám nyomdokain járunk. Az ő mintáját kell követnünk. Felvázoltam nektek, de szeretném megismételni, mert ez nagyon fontos, Ábraham hitének lépéseit, és szeretném, ha közben felmérnétek, hogy valóban követitek-e Abraham nyomdokait. Ez nem egy elvont tanulmány, hanem nagyon is gyakorlati a cselekedetet. cselekedet. Cselekedet. Melyek voltak tehát Abraham hitének lépései? Első lépés. Kizárólag hitáltal elfogadta Isten ígéretét minden bizonyíték nélkül. Ez nagyon fontos. Második lépés. Felismerte, hogy önmagában képtelen arra, hogy létrehozza azt, amit Isten megígért, harmadik lépés, ingadozás nélkül az ígéretre összpontosított, nem a saját problémáira nézett. Negyedik lépés, Isten beavatkozásának eredményeként ő is sára természetfeletti életet kapott a testébe, amelyet nem tudtak volna elérni a saját erőfeszítéseikkel. És ötödik lépés, ennek eredményeként beteljesült az ígéret, és Isten dicsőségben részesült. Most nézzük meg, milyen következtetéseket von le mindebből Pál. Visszatérünk a római levél negyedik részéhez, és a 13. versdől olvasunk. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üresé lett a hit, és valóra vált az ígéret. Pál azt mondja, hogy Isten eredetileg kizárólag Ábrahám hite alapján tette ezt az ígéretet. És teljesen tisztességtelen és következetlen lett volna, ha a későbbiekben további feltételként ezt is hozzáteszi. De be, de be kell tartanod a törvényt. Pál arra is rámutat, hogy a törvényt Isten csak 430 évvel később adta. A törvény soha nem volt feltétele az ígéret elnyerésének, amelyet Isten Ábrahámnak tett. Pál itt rámutat arra, és ez egy nagyon figyelemre méltó megjegyzés, de nagyon is igaz. 15. vers. Mivel a törvény csak haragot eredményez, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Álljunk meg itt egy pillanatra. Azt hiszem, az egyik korábbi alkalom során meséltem nektek arról az öt éves kislányról, aki egyszer, amikor a szülei nem voltak otthon, mindent kirámolt az anyja szobájában, kiborogatta a fiókokat. Ez nem egy kitalált történet, hanem valóban megtörtént. Remélem nem fog zavarba jönni, ez a mi afrikai kislányunkkal történt meg, amikor öt éves volt. Aztán hazajöttek a szülei, látták a nagy rendetlenséget és ezt mondták, ezt nem lett volna szabad megtenned, ez nem volt helyes. Te nem nagyon haragodtak miatta. Viszont a következő alkalommal, amikor elmentek otthonról, ezt mondták a kislánynak, ne menj be abba a szobába. Amikor hazajöttek, és látták, hogy a ház, aztán hazajöttek, és látták, hogy a házban minden a fejetetein állt. A law, most vajon mi történt? Megharagodtak, értitek? Mert amikor van törvény, akkor a törvényszegés haragot eredményez. Ha nincs törvény, és valaki elkövet valami rosszat, akkor ez nem vált ki haragot. De ha van törvényes valaki megszegi, akkor a törvényalkotó haraggal fog reagálni. Ezért nem írnak elő a szülők túl sok szabályt a gyerekeknek. Mert minél több szabályt előírsz, valószínűleg annál haragosabb ember leszel. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem alkothatsz szabályokat, de ne csinálj túl sokat, és ezek is legyenek egyszerűek. Tudjátok, nagyon pontatlan képünk van arról, hogy mit tesz a törvény. Azt képzeljük, hogy a törvény közelebb viszi az embert istenhez, De ez nem így van. Mert amikor Isten a sínai hegyen adta a törvényt, senki, sem ember, sem állat nem érinthette meg a hegyet. Isten ezt mondta, ne gyertek közel, ha valaki közelebb jön, meghal. Értitek? A törvény nem visz minket közelebb Istenhez. Ez nagyon fontos. Mert sok ember úgy próbál meg közelebb kerülni Istenhez, hogy kitalál mindenféle szabályt saját magának, de valójában csak még távolabb kerül Istentől. Megismétlem. A törvény nem visz közelebb minket Istenhez. Elmondanátok velem, a törvény nem visz minket közelebb Istenhez. Azzal a gondolattal küzdködünk, ha szabad így fogalmaznom, sok évszázados vallásos hagyományok állnak mögöttünk, amelyek megtévesztenek minket azzal, hogy a törvény megjobbít minket. De a törvénynek nem ez a rendeltetése. Már beszéltünk arról, hogy Isten miért adta a törvényt, erre most nem térünk vissza. Ha egy kicsit talán zavarban vagy, akkor lapoz vissza a érzeteidben ehhez a témához. Folytassuk a 16. versel a római levél 4. részében. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen. Látjátok, a kegyelmet egyetlen módon nyerhetjük el, nem hallom, hitáltal, úgy van. Az Efézus 8-9, ezt mondja, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek ne kérkendjék. Mi az, amitől Isten meg akar minket védeni? Büszkeség. Úgy van. Mi az, amit a vallásos törvénykezés elkerülhetetlenül létrehoz az ember életében? Büszkeség. Szereti Isten a büszkeséget? No. Nem, nem szereti. Mi volt az első bűn a világegyetem történetében? A büszkeség. Úgy van. Látjátok, nagyon haragszunk, ha a gyülekezeteinkben előfordul házasságtörés... Paráznoság, ré, részegeskedés, és ez így is van rendjén. Nem azt akarom mondani, hogy ezek a tettek helyesek. Ugyanúgy akkor eltűrjük a büszkeséget, pedig ez sokkal súlyosabb bűn, mint a többi. 16. vers még egyszer. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvényembereinek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Isten gondoskodott arról, hogy senki ne legyen kizárva ebből az ígéretből, tehát hitből kellett lennie, ami pedig kegyelemből van. Értitek? Hadd mondjam el még egyszer, ez nagyon egyszerű, de nagyon fontos. Soha senki nem fogja kiérdemelni Isten előtt a megigazolást. Vagy megkapjuk ajándékként, hitáltal, vagy soha nem kapjuk meg. Nincs más módja annak, hogy Isten igaznak tekintsen minket. Aztán Pál ismét azzal folytatja, hogy idéz, ez valójában a Mózes első könyvének 17. része, a római 4.17. Ő minnyájunk atya, Isten színe előtt, Ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Én jobban szeretek egy másik fordítást, azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Isten sok nép atyának nevezte Ábrahámot, amikor még saját gyermeke nem volt. Ezt feltétlenül meg kell értünk. Ha Isten valami olyan dolgot mond, ami már létezik, létezik, akkor látjuk a bizonyítékot. De ha Isten mond valamit, ami nincs, akkor mit mondasz? Én nem így érzem. De nem az érzés számít, hanem a hit. Amikor Isten erős férfiúnak nevezte Gedeont, ő hogyan érezte magát? Félen kisgyermeknek. Isten erős férfiúnak nevezte, és mi lett belőle? Erős férfi. Ha Isten valamit mond, az valósággá válik. Mindig ez a hit alapja. Emlékszem, 1944-ben, lehet, hogy már elmondtam, de megismétlen, Isten kifejezetten elhívott engem. Még katona voltam a brit hadseregben, meglehetősen járatlan voltam Isten igéjében. De Isten az ige tanítójának nevezett engem, igazságban, hitben és szeretetben, amely Jézus Krisztus által sokaké. Soha nem felejtettem el ezeket a szavakat. Azonnal tanító lett belőlem? Higgyétek el, hogy nem. Ma már elmondhatom, hogy az vagyok, aminek Isten hívott engem. Az ő kegyelme által, nem az én cselekedeteim vagy erőfeszítéseim által, hanem az ő kegyelme által. Nem azért, aki fut, vagy aki akarja, hanem a könyörülő Istené. És ha valakinek szüksége van Isten, Isten kegyelmére, hogy nekem el, hogy nekem szükségem volt. Sőt, még ma is szükségem van, de van egy erősségem. Tudom, hogy szükségem van rá. Folytassuk a 18. versetől. Nagyon szeretem Ábrahámnak ezt a jellemzését, mert teljes mértékben azonosulni tudok Ábrahámmal. Vannak olyan személyek a Bibliában, Abraham az egyik, Dávid a másik, akikről, ha olvasok, mindig azt érzem, hogy rám mutat az ige. Nem választ el minket az idő vagy a kulturális különbségek, tehát a 18. vers. Mert reménység hián is reménységgel hit. Nem lehet pontosabban kifejezni. Remélt, pedig nem volt reménysége. Hányan tapasztaltátok ezt meg? Reménykedtek, pedig nincs reménységetek, de továbbra is hisztek. Szeretnék mondani valamit mindenkinek. Higgyetek továbbra is. Bármit is tesztek, soha ne adjátok fel a hitet. Mert reménység hiány és reménységgel hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatod, ennyi lesz a te magod. 19 -es. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy száz esztendős lévén elhalt már a saját teste, és Sára méhely is elhalt. A régi King James fordításban, amit a legtöbben megszoktunk, azt olvassuk, hogy nem gondolt a saját testére. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a régi King James fordítói nem fértek hozzá néhány igazán megbízható görög szöveghez, de a kutatások és a vizsgálatok alapján a legtöbb tudós úgy véli, hogy a helyes szövegben nem szerepel ez a nem. Én úgy gondolom, hogy ez a pontos szöveg. Így értelmesebb. Tehát olvassuk a nem szó nélkül. Ha nagyon hozzászoktál a régi változathoz, akkor kérlek, bocsáss meg nekem, továbbra is, barátok maradunk. Ilyen értelemben szeretném még egyszer felolvasni, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már a saját testé, és sára méhe is elhalt. Hadd mondjam el, hogy a hit realista. A hit a valóságot mutatja meg neked. A teste halott volt, de ez semmit sem változtat Isten ígéretén. Nem próbálta meggyőzni magát arról, hogy azért, maradt egy kevés, hogy azért maradt egy kevés élet a testében. Ez nem hit lett volna, ez nem reménység. Természetes szinten lehetetlen, hogy megtörténjen. Elfogadom ezt a tényt, nem csak a saját testem, hanem Sára méhet is elhalt. Természetes módon soha nem lehet saját gyermekünk. Elfogadom ezt a tényt. Hittel nézem a világot, nem csukom be a szememet, nem beszélek arról, hogy más vonatkozásai is vannak a helyzetnek, hanem továbbra is elhiszem azt, amit Isten mondott. Gyakran odajönnek hozzám emberek, akik, hogy imádságot kérjenek, de bizonyos értelemben megpróbálják meggyőzni saját magukat arról, hogy a helyzetük nem is annyira kétségbejtő. Valójában sokkal jobb szembenézni a helyzet kétségbejtő voltával. Csak egy valaki tud segíteni. Isten, ez a hit. Folytassuk. A huszadik versen. Isten ígéretét sem vont a kétségbe hitetlenséggel, sőt, megerősödött a hitben, amikor dicsőítette Istent. Én jobban szeretem a saját fordításomat, megerősödött hit által. Szerintem ez van itt megérve. Erőt kapott a fizikai testébe hit által, és Sára is erőt nyert, a méhe felé lett, és ő is életre kelt ebből a szempontból. Nagyon sokat elmélkedtem ezen. Ez nem egy ideiglenes változás volt Abrahamban, mert Sára halála után újra megnősült, és még öt gyermeke született. Ez egy végleges csoda volt. Nem is rossz egy száz éves ember számára, akinek már nem volt reménysége. Mégis volt reménysége, mert reménység nélkül is hitt. 20. vers. Isten ígéretét sem vont a kétségbe hitetlenséggel. Emlékeztek, mit mondja abba az ingadozókról. Ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétszínű, minden útjában állhatatlan ember. Hanem erős volt hitében, és dicsőítette Istent. A Róma 3.23-ban... Sokan nagyon gyakorlottak abban, hogy hogyan kell másokat az Úrhoz vezetni, de a saját életetekről ne felejtsétek el ezt. Mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének. Mi a legfontosabb, a legsúlyosabb vonatkozása a bűnnek? Nem az, amit valaki ellenünk tesz, hanem az, hogy nélkülözzük Isten dicsőségét. Ez a legrémületesebb következménye a bűneinknek. Ha megfosztotta minket Isten dicsőségétől, van a lehetőség arra, hogy visszaszerezzük azt a dicsőségét, dicsőséget, amelyetől a Bűn megfosztott mindenkit minket. A válasz az, hogy igen. Hogyan? Hitáltal. Milyen módon adott Ábraham dicsőséget Istennek? Nem a saját erőfeszítései által, hanem hitáltal. Isten tehát biztosította a lehetőséget arra, hogy újból dicsőséget adjunk neki, amelytől a bűnünk megfosztotta őt. Hitáltal. Ha hiszel Istennek, és hiszel az ő ígéreteiben, akkor ezzel dicsőséget adsz Istennek. Ez az egyetlen módja annak, hogy dicsőséget adjunk Istennek. Hitáltal. Hadd mondjak valamit a kegyelemről, amit a lap alján találtak meg. Van itt három megállapítás. Remélem, senkit sem fogok megbántani, de sok olyan gyülekezetben prédikáltam már, amelynek a nevében benne van a kegyelem szó. De őszintén szólva az a véleményem, hogy minél többet beszél valaki a kegyelemről, annál kevesebbet tud róla. Azok, akik hangsúlyozzák, hogy kegyelemből kaptuk az üdvösséget, azoknak általában nincs világos látások arról, hogy mi is valójában a szeretet, a kegyelem. Sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem valami módosított, vallásos erőfeszítés. Hadd mondjak valamit, nekem ez rendkívül fontos. Ha te egy kegyelem gyülekezet pásztora vagy, kérlek fogadd el, hogy a megjegyzésem nem kifejezetten ellened, vagy bármely gyülekezet ellen irányul. Ez egy tény, amit megfigyeltem. Tehát három tényt szeretnék elmondani a kegyelemről. Az első, a kegyelem ott kezdődik, ahol az emberi képességek véget érnek. Mindaddig, amíg valamit te is meg tudsz csinálni, nincs szükséged Isten kegyelmére. Ha eljutsz arra a pontra, hogy megérted, nem tudod megtenni, de Isten azt akarja, hogy megted, akkor lépj ki hitáltal a kegyelem világába. Sok keresztény fél megtenni azt, amit Isten mond neki, mert azt mondja, hogy ő ezt nem tudja megtenni. Bizonyos értelemben Isten soha nem utasít minket olyan tettekre, amit nem tudunk megtenni. Értitek? Isten mindig azt akarja, hogy hitáltal lépjünk túl a saját képességeinken a kegyelem világába. Minden alkalommal, amikor Isten kér tőled valamit, kétféleképpen reagálhatsz. Istenem, valóban ezt kéred tőlem? Vagy így. Köszönöm, Istenem, látom, Te azt akarod, hogy a hitem erősödjön. Még több kegyelemben akarsz engem részesíteni. Elfogadom ezt a kihívást. Nézzetek meg az én életemet. Minden komolyabb lépést, amire gondolni tudok, amelyet a keresztény életben megtettem, egy-egy kihívásra adott választként tettem meg. Amikor Isten valamilyen kihívás elé állított engem, mindig azt éreztem, hogy nem tudom megtenni. Nem állítom, hogy mindig örültem ezeknek a kihívásoknak. Ugyanakkor tudtam, hogy ez a növekedés útja. Ha elfutsz egy kihívás elől, akkor rontasz valamit a saját szellemi helyzeteden. De minden alkalommal, amikor elfogadod a kihívást, akkor növekedni fogsz a szellemi életben. Eszembe jut a zsidókhoz közért levél, tizedik rész, 38-39. verse, ahol a levél írója habokuk könyvét idézi. Az igaz ember pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Isten ezt mondja. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Nagyon elővigyázatosan kell ezt mondanom, mert a keresztény életben nagyon sok olyan testvérrel találkoztam, akik eljutottak egy olyan pontra, amikor féltek hitben tovább lépni. Amikor azt érezték, hogy Isten egy olyan kihívással akarja őket szembeállítani, amit nem akartak elfogadni. És azt is meg kellett figyelnem, hogy ettől kezdve szellemileg a halál útjára léptek. Az igaz ember hitből él. Kizárólag hitáltal élhetünk. Minél inkább azt akarja Isten, hogy hitáltal cselekedj, annál több életet nyersz. Ha inkább a biztonságot választod, és ezt mondod, Istenem, én nem akarok kockázatokat vállalni, csak azt akarom tenni, amiről tudom, hogy meg tudom tenni, akkor kirekezted magad az Isteni életből. Nem azt mondom, hogy elveszett lélek vagy, de nem fogod megismerni az Isteni élet teljességét, amelyet Isten neked szán, hitáltal. Ne félj, ne félj a hit kihívásaitól. Ha a feleségemmel visszatekintünk a házasságunk tíz évére, akkor azt látjuk, hogy Isten folyamatosan túl feszíti erőnket a saját képességeinken túl. Néha azon gondolkodunk, hogy nem feszítem minket azon túl, amire akkor éppen képesek vagyunk, ez egy nagyon fontos kérdés. De én bízom Isten hűségében, és hogy látja a szívünk őszintességét, és előbb vagy utóbb meg lesz az eredmény. Hiszem, hogy olyan világban élünk, amelynek kétségbe ejtő szüksége van Istenre. Kétségbeejtően szüksége van Isten igéjére. De ettől nem lesz könnyebb elvinni Isten igéjét a nemzetekhez. A Máté 24.14-ben a kedvenc igénben ezt olvassuk, és, ez és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetették az egész világon, minden népnek, és akkor jön el a vég. Mikor fog eljönni a vég? Amikor az egyház már elvégezte a feladatot. Ugyanakkor az előző versekben figyelmeztet az üldözésre, a hamis profétákra, éhínségekre, háborúkra, törvénytelenségekre. Nem azt mondja, hogy szívesen fogadnak majd minket. Sőt, egyértelművé teszi, hogy csak még rosszabb lesz a helyzet. De ez jelenti a nagy lehetőséget a hitünk megerősítésére. Ez jelenti a kihívást. Szeretnék mondani valamit Isten kegyelméről. Elsősorban magamnak, és ezt Isten jelenlétében mondom. Nagyon óvatosan fogalmazok Isten előtt. Istenem, legjobb képességeink szerint elfogadjuk ezt a kihívást. Mondja ezt mindenki, aki meg akar hozni egy személyes döntést. De ne felejtsétek el, hogyha a gyávák útját választjátok, akkor elszáradtok, elhervadtok. Ha kiléptek hitben, akkor talán tántorogtok, talán úgy érzitek, hogy kudarcot vallotok, de előbb vagy utóbb Isten átvisz titeket a nehézségeken. Ezt megígérhetem, mert Isten is megígérte. Most akkor lássuk az evangélium alkalmazását a saját életünkben a negyedik rész végén. 22. vers. Ezért Isten be is számította neki igazságul. De az, hogy leszámította neki igazságból, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is. Mi is ez? Igazság. Isten igazságot tulajdonít nekünk, akik hiszünk abban, aki feltámasztatta a halálba Jézust, ami mi urunkat, aki halára adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazoláson kért. A megigazolásunkért, a felmentésünkért, hogy Isten igaznak tekintsen minket, megigazítson minket, hogy olyan igazok legyünk, mint akik soha nem is vétkeztek. Mit kell elhinnünk annak érdekében, hogy elnyerjük az igazságot, hogy Isten igaznak tekintsen bennünket? El kell hinnünk, hogy az Úr megszabadította Jézust, ami megváltónkat, helyettesítőnket, aki elszenvedte a mi bűneink büntetését, de a harmadik napon újra feltámasztotta, hogy mi megigazolhassunk. Ennek a szakasznak a kulcsa, jól lenne ezzel is foglalkozni, de nincs rá időnk, ennek a kulcsa egyetlen szó, nagyon figyeljetek, azonosulás. Ha ezt megértitek, ez a kulcsa annak, ami a kereszten történt. A kereszten egy kétirányú azonosulás történt. Először is Jézus azonosult velünk. Elfoglalta a bűnösök helyét, ő lett az utolsó Ádám, elfogadta az ádámi faj egész gonosz örökségét. Eltemették. Amikor eltemették, az egész gonosz örökségnek vége szakadt. Aztán a harmadik napon feltámadt, mint egy új faj né feje. Nekünk pedig fel kell ismernünk, és el kell fogadnunk, hogy ő volt a mi Amikor tehát Isten érvényesítette az ő igazságát a harmadik napon, akkor a mi igazságunk is érvényre jutott. Vele együtt minket is halottnak tekintett, úgy vette, hogy minket is eltemettek, de hála legyen Istennek a feltámadásban, az igazságban is azonosulhatunk Jézussal. Ez az, amit el kell hinnünk. A kulcs szó az azonosulás. Amikor Jézus meghalt, mi is meghaltunk. Amikor eltemették, minket is eltemettek. Amikor feltámadt, én is feltámadtam. Ha ezt elhiszem, igazságot nyerek hitáltal Istentől. További tanulmányozásra javasoljuk az első és az utolsó Ádám és a Kereszt Teljessége című sorozatot. További információkért, valamint Derek Prince gazettáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával.